Купує вінки на ринку Озіріс, як зрозуміло, із назви ринок спеціалізується на продажу товарів, що полегшують шлях у світтіней. Тітка продавчиня із розмазаною під очима тущою, майже чорними від повади, губами також виглядає цілком потойбічно. Вінок від чоловіка, тобто від Славка, син уже тримає в руках. Тепер хоче іще один від себе. Раніше написи до вінків виконувалися на смужках тканини з золотом і робили це особи наділені винятково каліграфічним почерком. Зараз послання Озіріса витягає з-під прилавка ще одну шурхітливу пластикову стрічку і з готовністю заносить над нею чорний маркер. «Що пишемо? Найкращій мамі від сина?» Ага, що? Найкращий мамі від сина. Найкра, найкращий мамі, ага, від улюбленого синочка, да? Ні, просто від сина. А чого це ви не хочете написати від синочка? Усі пишуть, ну, а я от хочу просто. Странний ви, вообще то я тільки що підписала мужчині вінок від улюбленого синочка, да, і нічого, і не скандалив, як ото ви. Вона киває головою кудись у бік. Левко інстинктивно простежує поглядом там стоїть молодий ще чоловік у темному. Сорочка на ньому підозріло шатна в руках вінок із написом «Дорогенькій матусі від улюбленого синочка». Він дивиться на годинник, роззирається, потім пирається поглядом мого сина і затримується на нього. «Десь я його вже бачив», – думаю, в цю хвилину кожен із них. Потім улюблений синочок раптом підходить до мого сина. «Ви не підкажете, як дістатися на вулицю Панаса Мирного, 15?» Мій син нервово кашляє. Я розумію, його подив – це наша адреса, і за цією адресою ніхто, окрім мене, зараз не помирав. У ситуації можна розібратися, якщо глянути, що робить в цей час Славко. Поки Левка немає вдома, моєму чоловікові дзвонить мій колишній чоловік, аби висловити співчуття – Оскільки вчора ввечері про мою смерть сповістили тітку, нині вже цілий світ стогонить від цієї сумної новини. Ну що, малий хер, співчутно каже моєму чоловікові мій колишній, мій Славко молодший від нього, так? Ну що, малий хер, ну і як ти те там тепер? Колись я мала чоловіка Мирка, і сина його, Олька, була примарна... Гармонії, правила пристойності, побут, який здавався теплим, дні минали за днями, виростав син, щораз важчими ставали ранкові мішки під очима, і кожного ранку стеля опускалася все нижче, не на міліметр, навіть на якусь жалюгідню сотню міліметра. Проте регулярно і необлаганно. На розлучення я подала тоді, коли відчула, що в очах у них обох відбиваюся лише як клубок туману, що на нього подмеш і розвієш. Мирко відсудив у мене все спільно нажите майно. Олько, що того року закінчив школу, вилаяв мене і побажав залишитися із батьком. Пізніше ми перетиналися на вулицях в гостях у спільних знайомих, у фінансових і комунальних установах, на зустрічах випускників і навіть одного разу на Великодній всенощній. Щоразу ми віднаходили все менше спільних рис. А потім у мене з'явився Славко, а ще потім Левко. з клубка туману вони знову зліпили людину. І от зараз Мирко телефонує Славкові. Поміж цього іншого він уїдливо запитує, як у нас із фінансами позичати на похорон, слава Богу, нам не довелося. Я завжди достатньо заробляла, то всі дивіденти від моєї розробки. Справа в тому, що я винайшла, але ні. Зараз не про те. Зі Славком я познайомилася на прес-конференції після того, як мій винахід було запатентовано. Я тоді якраз перебувала на піку шлюборозривального процесу. «Та ж цьому малому потрібні твої гроші». Лише твої гроші! Як ти не розумієш? Він тебе використає і покине! кричав Мирко, тупаючи ногами.